Начальником Генерального штабу Українського війська президент України Степан Бандера призначив Романа Шухевича, якому вищий законодавчий орган Центральна Рада під орудою Андрія Мельника присвоїв звання генерал-полковника. Тому хто хоч трохи обізнаний у подальших взаєминах трьох цих прізвищ посад, одразу перед очі постане недавня тріада – Кучма, Табачник або коли хочете Марчук, Мороз. Чи візьмемо главу 13? Твір учня 7 класу Чернівецької гімназії No. 58 23 вересня 1995 року. Тема. Патос українського патріотизму в романі Василя Кажилянка Дефіляда в Москві. Подальші сторінки блискуча стилізація дебільної практики «Укррад Рад літератури в школі чи то творів за прапороносцями, чи то за малою землею. Як тут не згадати відоме оповідання Рея Бредбері про те, як мандрівник у деісторичне минуле, випадково зійшовши з туристичної стежки, розчавив метелика і після повернення у свій час побачив, що все лишилося на своїх місцях, тільки плюсарні знаки помінялися. Ось, наприклад, нота МЗС України конфідентно господіну Примакову В., міністру закордонних справ Московського царства, з проханням довести особисто до його величності царя Бориса II деякі побажання, рекомендовані до виконання. Чим не стиль московського мера-українофоба Лужкова зі зворотнім вектором? На карколомних суспільних віражах маячня обходить здоровий глуз на повороті. Література лише відбиває життя хемери. Чим фантазії Кожелянка відрізняються від фантазій Товариства Просвіта? Реально сьогоднішнього, яке заснувало власну медаль і нагородило нею держадміністратора Києва Омельченка. Чи не за те бува, що просвітив в лапках самий центр княжого граду монструальним неоном Соні? Не Петра Бобика відзначено, директора Дрогобицького районного видавництва «Відродження», що випустило за роки незалежності більше просвітянських книжок, аніж уся всеукраїнська просвіта разом. Не Григорія Гусейнова, який у Кривому Розі, райцентрі, п'ять років поспіль регулярно видає літературний часопис «Кур'єр Кривбасу», що його вже не соромно порівнювати навіть із сучасністю. На початку я задефініював кожелянка як першу відкривача жанру альтернативної історії в нашій літературі. Зрештою, це не зовсім так, бо нічого аптечно-стерильного у жанровому калейдоскопі уздріти не можна. Тут уже пробували себе. Щоправда, на давнішньому і на вітчизняному матеріалі фантасти харків'янин Андрій Валентинов, киянин Борис Штерн, Почастий івано-франківець Станіслав Щербатих. За великим рахунком, книги Віктора Суворова теж альтернативна історія. Мимоволі згадаєш епізод з дефіляди, коли Гітлер дарує полоненому Сталіну «Майн камф» грузинською мовою. А спробуйте, ну, по-дорослому прочитати енеїду Котляревського. Чи не є це першою українською альтернативною історією? У нього, як і в сучасного де міфологізатора-міфотворця Милорада Павича, хозарський словник, Густаву Аль-Алюзій повністю заховує склейки реалій та вигадок. А ідея імперії трьох морів у всіх трьох авторів, включно з кожелянком, взагалі чи не однокоренева? Епікрис Дефіляди – наступання на мозолі і лівої, і правої ноги. Таке заняття все життя полюбляв нобелівський лауреат Гюнтер Грас, за що його культову літературну постать недолюблюють співвітчизники-швейцарці. Те саме ризикнув лише раз зробити Салман Рушті. Про Сашка-Ірванця з його любіть оклагому вже не кажу. Емма Андієвська поставила цьому зухвальству свій діагноз – ходіння крізь стіни. Звісно, Кожелянкові до всіх тих імен далеко. Дивно було б, коли б у першому творі не знайшлося б чимало професійних недохопів. Але рухається він з одного боку незалежно від згаданих авторів, а з другого – в тому ж небезпечному.